Плескати співрозмовника по плечу, поправляти знайомому одяг чи знімати нитку, тільки з дозволу його власника. Відставляти мізинець під час куріння, танців чи їжі, вказувати на когось пальцем. Між іншим, за поведінкою рук, вельми часто можна судити про душевний стан людини і міру володіння собою. Якщо ви надто сильно хвилюєтесь, очікуючи на розмову, приміром, з майбутнім роботодавцем, у жодному разі не тримайте в руках маленьких предметів, як то олівець, візитка, сигарета. Бо найлегше помітити, як тремтить рука, коли тримаєш щось невеличке. Зрозуміло, нервовий дрож, та ще чітко виражений зовні, бо ви незумисно його підкреслюєте з допомогою дрібних речей, свідчитиме про ваш душевний неспокій, дискомфорт, невпевненість у собі, тривожність, зрештою про невміння поводити себе. Наслідки цього можуть бути вельми прикрими. Адже відомо, що при прийомі на роботу керівник віддасть перевагу людям, можливо, не з такими блискучими професійними вміннями, але душевно врівноваженим, спокійним, певним себе. Отож, слід стежити за поведінкою своїх рук. Манера стояти, сидіти, тримати руки й ноги є свідченням ставлення людини до свого оточення – Її поведінка має бути коректною і узгоджуватися з одягом та наявною обстановкою – вдома, в установі, на вулиці, в гостині, театрі тощо. Телефонна розмова Телефонна розмова – це один із різновидів діалогічного мовлення, до того ж невізуального. Ось кілька характерних особливостей телефонного діалогу. У телефонній розмові строго розмежовані комунікативні ролі співрозмовників. Той, хто телефонує, повідомляє – адресант. І той, хто приймає повідомлення – адресат – абонент. Можлива й участь третьої особи – посередника, який допомагає встановити контакт адресанта з адресатом. У зв'язку з тим, що співрозмовники не бачать одне одного, вони не можуть вдаватися до невербального, несловесного спілкування. Тобто, приймати і передавати жести, міміку, сигнали очима тощо. Це позначається на телефонній мові, для якої характерні етикетні репліки, стереотипи, кліше, формули, шаблони. Особливо важливі для телефонної розмови слова в – «вибачайте», «будь ласка», «дякую», які під час безпосереднього спілкування можна іноді замінити привітною посмішкою, кивком голови, мімікою тощо. Специфіка – Телефонної мови зумовлюється і низкою екстрамовних причин, передусім відсутністю візуального контакту між партнерами, ілюзорною просторовою близькістю співрозмовників, обмеженістю у часі та ймовірною наявністю технічних перешкод, поганою чутністю, втручанням сторонніх абонентів і так далі. Та незважаючи на всі ці завади на шляху до повноцінного спілкування, телефонна розмова надзвичайно розширює, прискорює і інтенсифікує наші контакти з навколишніми, дає змогу підтримувати їх тривалий час, а з уведенням у дію відеотелефона дає можливість навіть посміхнутися своєму співрозмовникові і побачити ще приязнішу усмішку у відповідь. Проте, імовірне і протилежне емоційне забарвлення розмови. Спілкування по телефону можна подати у вигляді схеми. По-перше, початковий етап спілкування. По-друге, повідомлення мети дзвінка, іноді обговорення співрозмовниками повідомленої інформації. По-третє, завершення телефонного спілкування. Зауважимо, якщо для початкового і кінцевого етапів спілкування по телефону обов'язковим є вживання стереотипних виразів, то вже власне повідомлення, здійснюване на другому етапі розмови, викладають.